Я зітхнув. Зараз моє єство так само протестувало проти повернення до дійсності. Але тепер, коли страх, який вже вщух і не паралізував усіх моїх сил, я знову міг мислити більш-менш раціонально.